Godmorgen og velkommen til ugens sidste udgave af Jørgen Vester I dagens overblik skal vi både forbi en strateg, der forudser stigninger i 2024, og en brasiliansk medicinalvirksomhed, der vil lave kopier af en af Novos superceller. Der. Vi slutter af med et hurtigt kig på markedet i går og hvad vi kan se frem til i dag. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Strategen, som kom med den bedste forudsigelse for markedet i 2023, ser yderligere stigninger i 2024. Det drejer sig om strategen Tom Lee, som er medstifter af rådgivningsvirksomheden Fundstrat, der laver analyser af finansmarkederne. I starten af 2023 lavede Tom Lee en forudsigelse for, hvor SAP 500-indekset ville ligge, når året sluttede. Og i skrivende stund ligger indekset stort set, hvor han havde forventet. Efter det store fald på markedet i 2022, var der ifølge Tom Lees analyse dobbelt så stor chance for, at indekset vil stige markant i 2023. Hans analyse baserede sig på, at inflationen ville falde hurtigere end forventet, at selskaberne var bedre polstret til at håndtere højere renter, og at volatiliteten ville blive høj. Opturen på det amerikanske marked kommer til at fortsætte i 2024, hvis man spørger strategen. Som lige's nye kursmål for SAP 500-indekset peger på en stigning på over 100%, hvilket er blandt de mest optimistiske forudsigelser for det nye år. En række brasilianske medicinalselskaber vil kopiere et af Novo Nordisk duelag. De vil sælge billigere kopier af det danske medicinalselskabs tophits Opusempic og Wedovi fra 2026, skriver det brasilianske medie Globo ifølge børsen. Det er konsekvensen af, at Novo Nordisk har fået afslag på patentforlængelse på semaglutid. De brasilianske selstaber vil derfor producere midlerne lige efter patentets udløb i 2026. En domstol afslog patentforlængelsen for at sikre sundhedsadgang og overkommelig behandling for alle brasilianere. Der er mange, der gerne vil have en bid af den succeshistorie, som Novo Nordisk og deres skuldlæg har skabt. Det kan også mærkes hos de amerikanske sundhedsmyndigheder, der har beslaglagt en række falske udgaver af Ocempit i omløb. Torsdag har myndighederne udstedt en advarsel til forbrugerne må at bruge de her forfalskede udgaver af Ocempit. FDA tester sammen med nogle Nordisk det beslaglagte enheder, men ved endnu ikke nok om kvaliteten af produktet eller sikkerheden af dem. Optimismen tog endnu en gang over på handelsdagen torsdag. Her steg det amerikanske marked oven på nogle reviderede vægtstal for tredje kvartal, der viser stofne i forhold til konsensus blandt økonomerne. Det peger, på, at det peger nemlig på aftagende fart i økonomien, hvilket kan understøtte de aggressive forventninger i markedet om, at den amerikanske centralbank skal sænke renten flere gange næste år. Den gode stemning ser dog ikke ud til at holde ved, når markedet åbner her hjemme i Europa om et par timer og i USA senere i eftermiddag, så er der lagt op til små fald i følge futures. Efter handlen i dag går aktiemarkedet på juleferie. Her hjemme åbner det danske marked igen den 27. december, mens det amerikanske marked allerede åbner den 26. Det var hvad jeg havde på programmet her til morgen. Nu er der morgennyheder på juleferie, men vi vender stærkt tilbage den 2. januar med dit daglige overblik. Husk, at du som altid kan følge nyhederne på jørenvestor.dk hele dagen, og også gennem juledagene, hvor der vil ligge historier klar til jer. Tak fordi du lyttede med, og god jul og godt nytår fra hele Jørenvestor-redaktionen.